Edhe që ndruëm aty ku po të rëgonte abdëlezizi argumentet e Koranit të thilat vërdetojnë që kërimi Allahut është tjetër edhe urdri ti dhe fjallet ti është tjetër. Edhe pse ato të dy e quen gjera në aspektin që atë eksistojnë. Por, kërjesit e në kërjesa edhe fjallet Allahut nuk është kërjesit përse është cilësie ti. Në kërjesit e në kërjesa edhe fjallet Allahut nuk është kërjesit përse është cilësie ti. Edhe në basi të rgonë këto argumente, e të rgonë argument në Kur'ani, që Allah i madhuruar i kryon një gjerët me fjalën e ti. Edhe të rgonë argument në Kur'ani, që Allah i madhuruar i kryon një gjerët me dëvërtetën, e cida është fjalën e ti. Gjithashtu, Allah i madhuruar i kryon një gjerët me urdën e ti. Edhe këtu i thotë Bishri, i thotë ma munit që, në mundon, këju ka si edhe shumë fjalë të mund përzira. Ta të të lam, që thotë Abdulaziz Fëkale li el ma'mun, baudhu hadhe i rizike fa khtasirhu Më thotë thot, të thotë për dhe razizi me tha ma'muni Një pjesë e këtyra jetëve që të regohet një aftojnë Një thash, o prisë i besimtarve Allah i më dhuar në ka të regohet në Kur'an Që i ka kryuar, që i dhe tokën dhe qka bërën dhe tyre Dhe nuk alen azgjë për i kryimit pa i të reguar Dhe në ka të reguar për kryimin e ti Që i ka kryuar e të me të vërtetën Edhe ka treguar që vërtet është fjala e Tij, me anë të së cilës ka krijuar çdo gjë. Edhe kjo tregon që ajo nuk është krijuar, domethënë që fjala e Tij është tjetër dhe krija është tjetër dhe është jashtë krijues. Ky është teksti i Kur'anit që fjala e Allahut nuk është si gjërat, si gjërat e krijuara dhe as ato nuk janë si si ajo, domethënë si fjala e Tij. Përkundazi me anë fjalës së Tij vin ekzistenca e gjërave. Fa Bishri Këpër i si besimtarve, Allah unë të ashtofë tjetën Ka pretenduar se gjerat vinë me fjalën e ti pastaj Dhe mund që se gjerat kryon me fjalën e ti pastaj Në asollit disa gjerat të ndryshme Të larkë të nga njëra tjeta dhe pretendoj që Allah i kryon Në shdo gjë mandë të tyre Këshu që a i thote përgënjështore vetën e vetën e vetën e ti Dhe ra në kontra ditë fjale e ti dhe u kthye që pretendoi kundër tij pa e kuptuar o prisi besimtarëve. Dhe i tha ti prisi besimtarës dëshmitar për të llogjë dhe gjykatën 12 nesh. Tha Abdulaziz. Atë u kthye nga mun, nga un mamuni dhe më tha: "O Abdulaziz, bishi tha një fjalë do të cilën ti e the dhe ke nevojë ta ta rregullosh që mos bjerë në kontradikt me veten tënde." Edhe ata e filli bishë duke bërtitur duke thënë sikur ta linim fliste do na sillte 1000 lloje nga ato që ka krijuar Allahu për gjërat. Tha Abdulaziz, i thash, o prisi besimtarve, Allahu ta shtoft jetën. Ikën argumentet, u ndërpren fjalët dhe bishëri me shokët e tijot janë të kënaqur që të bëjnë vetëm zhurmë, edhe të përhapin të kotën dhe ta mbyllin mexhlisin edhe të shkutojnë thotë, por nuk ka shpëtim për Allahut. Atëherë bërtiti mamuni ma dhe tha, o bishë théu për para shokut ënd të dëgjoj prej tij dhe, ti, dhe leje zhurmën sepse ë dhe, dhe thot Abdullaziz dhe ia mamuni ma ishte urur si gjukatën në mitnes. Pastaj do të dëgjozim. Më pas u kthye tek un mamuni ma dhe më tha fola Abdullaziz. I thash o bishë, ti pretendove se un solle disa gjëra të ndryshme dhe pretendove se Allahu subhanahu wa taala më ka ndëtur ka krijuar unë dhe nuk thash vetëm se atë që ka thënë Allah në lië bërën e ti, dhe nuk sola gjë përveç se atë që ka thënë Allah i mëdhuruar, dhe nuk thëmë vetëm se Allah i mëdhuruar ka kryuar i gjerët me fjalën e ti. Tha Bishri, o prisë i besintare, a i tha që gjerët janë kryuar me fjalën e ti, me urdhërin e ti, dhe me dëvërtetën. Tha ma muni, po abdërezis të e the. Një tha abdërezisi, po e thash këtë, edhe kjo është e sakt nuk dëlon nga libri i Allahut dhe nuk fash vetëm sa ato që ka thënë Allahu dhe nuk tregova vetëm sa ato që ka treguar Allahu që i ka krijuar ë ato që ka krijuar dhe ato të gjitha bien domun duke qort me njëra tjetrën dhe vërtetojnë njëra tjetrën dhe të gjitha ato që ka treguar Allahu me anë të Allahut, të cilave ai ka krijuar çdo gjë ato janë një gjë vetme me emra të ndryshëm ai quhet fjalë Allahut quhet thënia e Allahut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 Nuk e njefë gjuhën e arabëve dhe fjalë të tyre Tha bishri, oprisi besimtarve Ky vendosin dhe me të meje dhe me ti libri në Allahu dhe sunetin e profetët sëlem Edhe pretendoj që nuk parnon vetëm së argumente nga, nga Korani Që pun kemi në me gjuhën e arabëve dhe me arabët e, Edhe me të tjere, thot Unë nuk parnoj për ti vetëm së teksi në Koranit Për derës e fjalë Allahu qenë ka thëni e ti Edhe thëni e ti qenë ka urdi e ti edhe urdi që ka e vërteta Tha më amuni, o Abduraziz, kjo të takon ty që të cilës argumente, sëpse këta kush e vendosë për vendën të ndër. Tha Abdurazizi, është vërdejtë o prisi besimtarve, kjo është dhe ty për muaj që mund të cilë tekst nga Korani. I tha, cilë, tha Abdurazizi, thash, ka thënë Allahu subhanu e teala, i cilë ka të reguar fel në ti, ku thotë, Mojna hadumilën më shrikinës të gjara, ka fa e gjirë mu hatta jesma a kelamë Allah. Nësë ndër një prej mushrikëve, kërkon mbrojtje prej të e mbrojtë dhejë sa të digjoj fjallën e Allahut. Do me thënë të digjoj Kur'anin, sepse nuk ka mundës të digjoj fjallën e Allahut prej Allahut. Por kishtë e përqëllim Kur'ani dhe për këta nuk ka kondradit në medjetarve dhe në medjetarve të fejzë dhe djetarve të gjuhës. Gjithashtu ka thënë Allahus subhanu wa ta ta'ala. Se e kullu lëmukhallefune idhe më talakatum ila me gani me li ta e kudhu dhe runa në të të biëkum. Juri iduna ju beddilu kelam Allah kullen të të biëuna ke dhali kum kalë Allahumin qabël. Do thonat të të cilët ka nginu mbra pa në luft, kur ju të, të shkoni për të marrë plashkat e luftës, në alimi që të dhime dhe neve me ju të ndjekim juve, ta duan, thotë thot Allahus mënatale, duan të ndryshojnë thanje në Allahut. Thuaj, nuk e një për të ndjekur, nuk e një për të ndjekur kështu ka thënë Allahumë parë Demande quhet i Allahu i madhuar Kur'anin, dhënien e tij dhe quhet i dhënën e tij, fjalë zoti dhe ka treguar që fjala ti e tij është dhënia e tij. Me fjalën e tij ku ka thënë gjithashtu, në nësinë thot e thotë përse kjo fjalë, thotë duan ta ndryshojnë dhënien e Allahut. Kështu ka thënë Allahu më parë. Ka gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, do unit tregojnë që fjala e Allahut është dhënia e tij dhe dhënia e tij është fjala e tij dhe Kur'ani është fjala e ti, është Allahut ajet i parë jidestu ka than Allah subhanahu wa ta'ala. Wa itha qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila aleyna wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dhe kur u thuat atyre besoni atë që ka zbritur Allahu, ata do thon do besojm ose besojm atë që ne ka zbritur neve dhe e mohojn atë që është më pas edhe pse ai është e vërteta dhe është vërtetuesi ai që është me ta. Dhe ky është teksti i Kur'anit që na ka treguar në tekstin e Fjalës së Allahut Subhanetau li ka treguar për Kur'anin që ai është e vërteta. Unë ku thotë Allahu më dhuroa hu al-haq muṣaddiqan limā unzila, ai është e vërteta, vërtetuesi ai sa që kanë ata. Domethënë këtu Allahu Subhanetau e quajti Kur'anin e vërteta. Edhe Musa i thonë sipër thaj që Kur'ani është fjala e Allahut. Dhe pastaj edhe shumë sipër thaj që është thënia e Allahut. Dhe pastaj thotë, ka thënë Allahu Azza wa Jall, "Wa kadzaba biqawmihi qawmun kumu al-haq" E përgën jeshtrua në të popullë jot dhe jesht e vërteta Këshu që Allah i më dhurë dhe të tregoj për Kurani që a jesht e vërteta Gjithashtu ka thënë Allahu Suhanu e Teala Fejnë kun të fishik kemi ma në zëlla i lejke Fes e li lëdini e këraun në kitabëm i në qablik Lëka dëgja e ke në haku mirë rabbik Nëse ti e në dushim Pra atë që ne të kemi zbritur Pyret ata që e kanë ledzuar librin për para teje Të, të ka ardhur ty e vërteta prej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 Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar, elif lam mim t'il ka ajatul kitab, u alledhi un zileleki me rabbi gërë el haqë, elif lam mim këtoja në ajetet e librit dhe ajo që të zbritur t'y prej zotit tënd është e vërteta. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar, bel hua lë haku me rabbi këpër kund dhe zi aji është e vërteta prej zotit tëndës. Do, për Kurani, gjithashtu ka thënë Allah i madhruar, o i dhe sëmjo ma unzile në rësulit të ra, a ajunum të fjithu min e dëmër min ma arafu min e lëhaq, edhe kura ta dhe gjojnë, që fari është zbritur profetit dë shikojnë, që sësitër të tërë letojnë nga e vërteta që njohën. Gjithashtu ka thënë Allah i madhruar, o i dhe jutë le alejmë kalu, aman nabihin në u lëhaqë min Rabbina, dhe kura tërë u letëzoh Fot dhe këto ajete të tjera sikton Kur'anit shumë, në të cilat tregon Allah i mëdhur që Kur'ani është e vërteta, ai ka thuritur Allahu të vërtet. On ka thurur al-haq. Mopas ka treguar Allah i mëdhur që Kur'ani është fjala e Tij dhe që fjala e Tij është e vërtetë. Ka thënë Allah i mëdhur, "Dha likum qawlukum bi afwahikum wa Allahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabeel." Do kjo është fjala juaj me gojët tuaja, kurse Allah i mëdhur thotë të vërtetën dhe ai udhëzon Por tek rruga, do të dhe më thotë vërtetën këto, thot Kur'ani, Kur'ani është e vërteta. Dhe kjo është tregim prej Allahut subhanehue tallah, na tregon Allahu Madhuru që fjalët e tij është e vërteta. Dhe që e vërteta është fjala e tij. Ka thënë Allahu Madhuru, "O laikin haqqal qawlu minni", dhe është vërtet, është e vërtetë fjala ime që do ta mbush xhehenemin për xhindrëve dhe njerëzit së bashku të gjithë. Gjithashtu ka thënë Allahu Madhuru, "Hatta idha fuzzi an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalul haqq", derisa kur atyrat do të largohet frika nga zemrat e tyre. Thaon çfar tha Zoti juaj, ata thon fa hakun, të vërtetën. Thu tregon Allahu mëdhëruar në këto ajete për të vërtetën që vërtet është fjala e Tij dhe që fjala e Tij është e vërtetë. Dhe këto ajete janë të shumta në Kur'an. Më... Po s'ka treguar Allahu mëdhëruar që e vërteta është thënia e Tij dhe që thënia e Tij është e vërtetë. Ka thënë Allahu mëdhëruar, "Wa kadhalika haqqat kalimatu rabbik", dhe kështu thotë është e vërtetë thënia e Zotit tënd. Gjithashtu ka thënë Allahu mëdhëruar O juhiqullu al-haqqa bi kalimat idha warta ton Allah to vërteton me thënien me thënjet e tij. Welo kaleh al-mujrimun idha bsau ra'en to lëjeje kriminalet. Kështu që ka treguar Allahu az-Zexhel që vërtet është thënia e tij dhe thënia e tij është e vërtetë. Edhe tregon pas në edin që thotu welakin haqqat kalimatul adhab dhidda ish vërtetuar, thënja është vërtetuar, thënja e dënimit, domthonjë Allahu më dhurë të dënojë mosbesimtaret. Kështu që Allahu më dhurë ka treguar këtu që vërtetë është thënia e tij, thënia e tij është e vërtetë, më pas ka treguar Allahu Zeu xhel që Kur'ani është urdhri i ti. tij. Sot që vërteton gjithë ato që, që Kur'ani është fjalë e Allahut dhe është urdhri i tij dhe është e vërtetë, është vërteta është fjala e tij dhe thënia e tij. Tregojnë që këto janë sinonime, këtë do t'regoj. Pastaj thotë tregojnë që Kur'ani është urdhri i tij dhe që është fjala e tij. Thotë Allahu më dhuar Hamimul Kitabil Mubin. Hamim Pasha librin e qartë in nazlahu fe lejleti mubareka ne zbito atë në një natë të beqajtshme in kunna mundiri ne paralelmrues fiha yufra kullu amrin hakim ne te ndahet çdo urdhër i urtë amrun min indina urdhër prej nesh domethën ka treguar Allahu më dhuruar këtu për Kur'anin Fa axhbro ka treguar të, Allahu madhuro që Kur'ani është urdhri i Tij dhe urdhri i Tij është Kur'ani, thot urdhër prej nesh domthonë. Ka thënë urdhër prej nesh, ka thujtë domthonë Kur'ani urdhër prej nesh. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Dhalika amrul lahi anzala ilaykum", që është urdhri i Allahut që ka zbritur tek ju. Domthonë Kur'ani, domthonë që Allahu madhurou Kur'anin urdhër. Dhe Kur'ani Kur urdhë. Kur është urdhri i Tij dhe urdhri i Tij është Kur'ani. Këto janë emra të një gjeje vetme. Edhe kjo është gjëja e Mande, secilës ai ka krijuar gjërat dhe nuk është si gjërat. Është jashtë gjërave të ndotë krujuara, kurse gjërat e tjera hyn te gjëra në përgjithësi. Ai thotë hynte gjërat por nuk është si gjërat. Mande ti i bën gjërat, Mande fjalës të tij, thënë isti, urdhë ti të, të, të, të, të, të, të vërtetës. Ky është tekst i Kur'anit pa bërë shpjegime dhe pa bërë devijime. Thabdur Aziz i më tha Mamuni, "Të lumt, të, të lumt Abdul Aziz." A der thabishri O prisë besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën. Ai dëshiron të më hytbe, dëshiron të më vitbe, edhe dëshiron të flas gjëra që as nuk i kuptoj, as nuk i dëgjoj, as nuk e kthej kokën fare aty thot. Dhe azun sullet argument. Andon nuk fnornoi për ti as ja gjë. Tha Abdul Azizi, O prisë besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën. Ai që nuk kupton atë që Allohu më dhuroa e ka treguar profetit të tij. Dhe az atë që Allohu më dhuroa ka mësuar besimtarëve në librin e tij. Gaz nuk di çfarë ka dashur Allahu me fjalën e tij dhe me thënien e tij, edhe pretendon dijen, edhe përpiqet të argumentojë me fjalë dhe me, me me mendimet e njerëzve, edhe i fton njerëzën në humbje edhe në bidate. Atëherë sa bishi, unë edhe ti jemi njësoj. Unë marr disahet nga Kur'ani që ti nuk ka di kuptimin e tyre, edhe unë thot e e refuzoj dhe e e themun e kundëstoi, domosërt as ti nuk dish me diçka që unë e kuptoj. Edhe e logikojete, tha Abdulazizi, i tha shopër i si besimtarë, edhe gjohë fja në bishrit edhe se si a i më barazur mua me vetën e ti. Ndërkoj që Allah i madhuruar nuk më ka barazur mua me bishrin, edhe ka të reguar që në të dy nuk kemi njësoj. Edhe tha ma muni, ku thua kënë libër në Allah që nuk e njësoj? Tha ka tha në Allah i madhuruar në Kur'an, efe me ja'lemu, enëma unë zile i lekemi, rabbi kel haku kemen hua a'ma, inëma jetë dhekëru ulu lë elbabu fot ai i cili e di çka që kjo ka zbritur nga Zoti i Ty nga Zoti i Hyjt është e vërteta, a është njësoj me atë i cili është i verbër? Unë thotë Allah, ai njësoj të dyshë i cili e di që çka ka zbritur është e vërteta me atë i cili është i verbër, këtë gjë do përkujtojnë vetëm ata që janë të logjikshëm. Po dhe unë thot Pasha, Allahu nëpër picë besimtarve e di që ajo që i ka zbritur profetit sallallahu alajhi wasallam është e vërteta dhe e besoi ata. Kurse bishri dëshmoj për vetën e ti që aji nuk e diktëgjë, nuk e logikon, nuk e përnon, dhe asë nuk konzderot argument kundri ti. Këshu që aji nuk tha, asë si shtha Allahu, asë si që mësoj Allahu për vetën e ti të thot, asë si shtha Musa a.s. dhe asë si shtha më lajke, dhe asë si shtha më besimtarët, dhe asë si shtha më diksit e librave të më parshëm, dhe asë dhe Allahu i madhuruar ka të reguar, dhe Allahu subhanu e taala, në ka të reguar për ignorancë dhe na e ka e larguar, në mënë ka të rguar që Allah e ka, ka përkujtuar të, dhe e ka nëzirë nga njerëzit e logikë shumë, e ka nëzirë, nuk këmë të njerëzit e logikë shumë. Por, prisin e besimtarëve, Allah e shtovë tjetën, prisin e besimtarëve e veqojë Allah me këtë mirësi, dhe me këtë parë, parësi, dhe i dhurojë atit, këptuarit, dhe dijen e shumë, dhe njojën e gjurës arabe, Ma antës e cilës a i kuptojt që fa ka dasho Allah me fjalën e ti Edhe e njohu, njohu atë Edhe kuptojt dhe, dhe Allah, e kuptojt që fa ka dasho Cë do në të thoshtë Allah sërën e taala Edhe e parnoj ju Dhe ju duka jo e mirë Për para Në më thënë ati Në më prarë bishet Tha bishin O prisit besimtare A i e parnoj për para te Që Kurani është gjë Edhe letjetë si të dëshiroj thot. Për dhe sa në parnojme që a i shgjë Dhe Allah i madhru ka thënë Kurani Dhe kjo është një fjalë që nuk ka lënë asgjë vetëm se ka hyrë e ka futur brenda kur ka krijuar çdo gjë. Dhe nuk del prej saj asgjë tot. Sepse kjo është fjala e përgjithshme. Kështu që Kur'ani ishi krijuar me, me me me me fjalën e Kur'anit që më vetëm me, me tekstin e tij. Fa Abdulaziz Itash, o prize besimtarëve, unë kam për detyrë tani që ta hedh poshtë dhe ta thyej ta përkënjëstorj fjalën e tij me tekstin e Kur'anit. Derisa ta shikoj prize besimtarëve që kjo fjale tiesh e kot. Tha, në hade, në të regovë, Abdelazis, i thasho përgjësit besimtarëve, ka thënë Allah i më dhronë në Kur'an, të demë miru kulle shë i mbjemi rabbiha, ka shkatruar shdëgje me urdin e Zotit saj, kush? Era, të cilën jë dërgojë Allah u popullit adit, a shkatruar shdëgje era u bishër, dhe Allah i gjepa shkatruar? I thaj, jo, thë bishë, nuk ka në nazi, ka shkatruar të gjitha, ka shkatruar shdëgje, thëtë, Sicc ka treguar Allahu thot nuk ka lënë azgat. Edhe kshu kjo ka për të përfshinë të gjitha. I thash, thotë dy lezi, thash, Allahu i, Allah i mëdhur ka përngjeshruar këtë fjalë që thuat izot. Sepse pas ti e nit më mbra apo thot. Fa asbahu la yara illa masakinum dhe kur ugdhin nuk shikoje vetëm së shtëpë të tyre. Kështu që Allahu tregoi që shtëpë të tyre kishin ngjelur dhe nuk kishin shtathëruar thot. Dhe shtëpë të tyre është gjë shumë, nuk janë gjë pak jidashu ka thënë Allahu madhuro "Ma tadrumu isheyna ta'ali illa ja'altuka ramim" nuk le asgjë që i kalon përpara saj vetëm sa e bën pluhur. Dhot dhe era kaloi përpara përpara tokës, maleve, shtëpive, pemëve dhe asnjë prej tyre nuk e bëri pluhur. Gjithashtu Allahu madhuro ka thënë "U tiet min kulishei" ka thënë për Belkisën që asaj i është dhënë për çdo dhë gjëje, Belkisës. Këto fiale që thua bishur, domthoni bie që tjetër e përgjithshme këto lloj fiale që domthoni pafshin çdo gjë dhe çdo gjë është domosdoshmërisht sipas teje ndërkohë që ka ngjelur pushteti i Sulejmanit i cili ishte qendra më e hermë më e madhe se pushteti i Bilqisës do nuk hym fare te kjo që ka thënë Allahu i zgjon atë për çdo gjëje. Edhe kjo thotë e hedh poshtë fjalën tënde dhe argumentin tënd. Edhe këto në Kur'an, këto lloj shembuj janë të shumtë, por un do filloj të tërgoj një shembull që është domosdoshmën shembulli i cili nxjerr të palartë e mëdhëpin tënd dhe e hedh poshtë bindatin tënd. Ka thënë Allah u në Kur'an Kështë shemën i parë Shemën i parë që përgjithë të shi Specifike Ka thënë Allah u në Kur'an Vëla ju hjetun e bëshej min e ilmi Ata nuk përfshin asë gjë Prej dhjesë ti I dhe shtu ka thënë Allah i madhruar Lakin Allah jeshtë këtu bi manzële i lejk Allah u dëshmon Pra te që të ka zbritur ty Enzële hu bi ilmi E ka zbritur ata me dhjen e ti Në më thënë mandë kësaj të regon Do të reg والملائكه يشهدونه كيف بالله شهيدا والملائكه دëshmojnë dhe mjafton Allahu si dëshmitar ka thënë Allahu madhuar fa inna yastajibu lakum fa'lamu anna ma unzila bi'ilmi Allah nesa tani të përgjigjen të dije sa i zbritur me dijen e Allahut do të thotë që Kurani është pjesë e dijes së Allahut o ma tahmilu min dhawla tad'u illa bi'ilmi dhe çdo femër që lind ose mbart në barkun e saj ajo është mbartur me dijen e tij dhe Allahu madhuar ka treguar në shumë ajë të librit të tij që ai ka dije ta obishë, a e parënti që Allahu ka dije, siç na ka treguar i vet apo do ta kundërshtosh Kur'anin? Thot Abdurazik, tutot drejtoi bishin nga përgjigjja. Edhe nuk pranoi që ta nuk nuk pranoi që ta shprehte qartë fjalën e kufrit. Nuk nuk pranoi që thoshte që Allahu nuk ka dije, sepse atë do të kishe kundërstuar ajë Kur'an në formë të qartë, e do qart, do bësh e qartë humbi edhe kufriti. Dhe nuk pranoi thot që Allahu ka dije, edhe Edhe atëherë po ta pranoj, do e pyes se dija e Allahut a hynte te, te, te gjërat e krijuara apo jo. Edhe e kuptoi se ku do dilja dhe se çfarë rrizej për këtë stinë që do, un, u, do më an azgjesonte argumenti ti, edhe te dhe i tij. Edhe atë filloi të shpikuj fjalë tre, për cilën se pyeta dhe më tha, dija e ti do të thotë që ai nuk është nuk është i paditur. Edhe unë edhe unë u drejtova më unë i thash, o prise besimtarëve. Ai nuk mund të më tregoj më se çfarë kuptimi ka dija para se ta pranoj dijen. Kuptimi, dies, jefet, kuptimi të qka jefet, i dijes jepet kuptimin diçkaje jepet mbas se i ta pranoj atë. Pastaj, domethën ta pranoj bishri që die, si në fundin faraqëllok ka dije, siç ka treguar Allahu në Kur'an. Pastaj nëse un do ta pyes se çfarë është dije Allahu dhe un nuk kam për ta pyetur, atëherë të përgjigjet të më thotë se Allahu nuk ka ignorancë. Edhe bishri dredhoi ju prisë besimtarve nga përgjigjja ime. Tha bishri, "Po pse ti je një ev dredhin? Domethën el haide. Në kjo ka martitull titull i librit el haide që dredhia." I tha se ti e njeh hajde? Hajden Hajden do 30. I tha po, un e njeh Hajden 100 në librin e Allahut Az-Zukhral dhe di që kjo është rruga e mosbesimtarëve, të, të cilën ti po e ndjek, i thot bishmit. I tham Amuni Abdur Aziz, ti e njeh Hajden në librin e Allahut? I thash po, për i besimtarëve dhe në sunetin e muslimanëve në gjuhën arabe. I tha ku ndon librin e Allahut kjo Hajde 30? Tha ka thënë Allah i madhuar në historinë e Ibrimit alayhis salam, kur i tha popullit të tij Hëllis marun e kumit të dërun, au jenë farun e kumit, au jenë dorun I tha Ibrahim A.S. popullet ti A ju dëgjën juve kërju luteni, juve atyre satujeve Apo ju bëjnë dobi dhe dëm Thotë Ibrahim A.S. mua thak të dëgjej që të përgjën shtroj Që është një idu dhe të tërgoj që ata në të mangët Dhe në më thënë të tërgoj që ju i sinim e logjik që a dëroni ta Ata e morën vërse ku do në ditë Ibrahim A.S por ne ju lutemi dhe na bëndëm edhe dobi, edhe atëherë do dëshmojnë të gjithë se kjo s'është vërtetë zgjënë, ose do thoshin nuk na dgjojnë kur luton, as nuk na bëndëm edhe dobi, edhe atëherë do atëherë do ta pranonin që nidët e tyre që kanë pa fuqishur, nuk pas ndonjë asgjë. Edhe kuptuan që argumenti i Ibrahimit tani selam i ishte në argument, domethënë, e vërtetësisht i bërin i bërimen e selam të gjitha rastet. Edhe dredhuar nga fjalët e tij, edhe sollin një përgjigje tjetër për cilën sa pyet Ibrahimen, çfarë thanë? tanbe lu gjendna abana kezali ka funo thne gjetem popullar tan kshu be vepronin ça përgjigje përdor kjo quhet dredhia kur skeq javap di apash pse e bën gjo thotë epo kam gjetë popullarot thotë pse ke kë gjetë kësjete pse pse e bën argumentet kështu që thotë kjo nuk ishte përgjigje për pyetjen që u buri Ibrahimin selamot kjo është për sa i përket domun dredhis që ka targuva kuran Dhe dashur drejë që ston në në në Ruka në Moslem, transmetohet që Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu e takon domodin Muawija. Muawijën, kur vjen Muawij dhe e shikon atë që ishte ishte shëndoshur shumë, i shëndoshur shumë Muawija. Dhe i tha o Muawij, çe ke gjithë gjum. Mos e ke thënë nga gjumi para ditës dhe nga që nuk merresh me me, me njerëzit që kanë kontradikta. Edhe i tha Muawij, o prisë besimtarëve, Allahut mëshiroft, më, më mëso dhe më bëj që, më më më që të kuptojë të vërtetën. Lakë nuk kishte përgjigje ndaj Omerit, por ai drejdhën nga përgjigja sepse e dinë se çfarë përgjigje mund t'i japë dhe çfarë mërzë, kupton? Që ishte një përgjigje që ishte lidhur me temën fare. Pastaj i thot atëriu drejtua Mamuni bishë dhe i tha Abdulazizin, "Nuk përmandon, do t'i japësh përgjigje, thuash Allahu kadia apo jo, përgjigjo edhe mos mos mos drej mos drevonga përgjigja." I tha bishi, "Unë nuk përgjigja" dhe i thashë që kuptimi i dijes që ai nuk është injorant. Ë kjo është përgjigjja që, që kërkon ai, hey, por ai thotë është, do të thonë, këmbgulës në të kotën e vet. Thab Abdulaziz i tha shoqprisë besimtarëve, ai thotë vërtetën që Allahu nuk është i paditur, por nuk e pyeta për të gjë, thotë. Unë e pyeta, a e pranon dijen të për cilën ka treguar Allahu në librin e tij dhe ka vetën e ka pohuar për veten e tij, edhe unë nuk e pyeta, a e mohon ignorancën apo dijen nga Allahu, por nuk e mohon. Ta die, e le ta pranoj që Allahu ka dije, pastaj letu thotë që Allahu nuk është i paditur.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 kurse dhe kjo që kërkon, çfarë themun, kjo që kërkon ai janë të dyja të njëjtë me dy fjalë të ndryshme. Tha Abdulaziz i tha shoqprisë besimtarëve, "Mohimi i keqës nuk do të thotë që që ti do të më pa lavdëron ata." I tha, "Bish, si ka mundsi kjo?" I tha, "Kur uni them se shtyllës, se si shtylla nuk është e paditur. Kjo nuk do të thotë që e ka dije." Tha Abdulaziz, më pas thotë i drejtoi më amunë dhe i thash, "O prisë besimtarëve, Allahu më dhuroi nuk ka lavdëruar në librin e tij." me lajket, dhasë profetët, dhasë besimtarët, duke thënë që ata nuk e në pëditur për të treguar dijen e tyre, për kundas i ka lefdruar duke thënë që ata din, pranda ka thënë Allah i më dhurë, kiramën, katibin, jale, ja, mune, më te falon, kiramën, katibin, dhe me leket, ata thot e din atë që ju veproni, e din, nuk e nuk e nuk e në pëditur me të që veproni, po, e din. Gjithashtu nuk, do të thonë nuk ka thënë kënd paditur. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuruar: "Afallahu an kenim adin talau hatta yatabayyana lakalladhina sadqu wa ta'lamul kadhimin." Allahu tfalet pse u dhëletje ty atyre që derisa do të thonë pse u dhëletje që mos marr pjesë në luftë, që të, të sqarojë ty ata që janë të vërtetë dhe ti di stig njeshtarat. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuruar: "Innam akhshallahi min e ibadil ulama." Allahu nuk ka frikë dietarat, ata të diturit do të ndërbrit të ti. Dhe nuk tha Allahu ata që nuk e njohën. Dhe kjo është fjalë Allahut, në cinë Allahu madhull, lavduron me like-et dhe profetin sallallahu alejhi dhe besimtarët duhet të pohuar për, për ata që kanë dije, që për ata që ata kanë dije dhe domodin dhe mohojmë anësaj domodin që mohoj ignorancën. Ndërsa kush mohon ignorancën nuk ka për, nuk ka pohuar dije. Edhe të gjithë të gjithë krijesat, njerëzit e, e kanë për detyrë që të pohojnë për Allahun, atë që ka pohuar ai për veten e vet, e të mohojnë atë që ka mohuar ai nga vetë e ti. Edhe të heshtin aty ku ka heshtur Allahu subhanahu wa taala. Kështu që bejri o prisë besimtarë, nuk zgjodhhi atë që zgjodhi Allahu për veten e tij, dhe as të që zgjodhi për mëlaqet e tij, dhe as të që zgjodhi për profetin e tij, dhe as të që zgjodhi për robërin e tij, ti besimtar. Edhe ku ka më i një randë sa i që zjetë për vetën e ti Ate që se ka zjetë o allohë për vetën e ti Aspër me leket e ti, aspër profet e ti Dhe aspër ropër e ti besimtar Tha Abdullazizi me tha më muni Po që e se bishë i thot që allohë ka dje dhe pohonkë të qëfar ka Qëfar dhe qëfar ndot I thash pyet e oprisi besimtare për dje në allohët A hynë të gjerë dhe kryuara Kura i thot khali ko këllishe që allohë këllishe të gje Çfarë fjala ka krijuar çdo gjë, nuk ka lënë asgjë, vetëm se ka doimë ne ka fshirë. Atëherë, fein ka lënë në am, nëse i thotë po, atë hyn të gjërat e krijuara, atë e ka kri, e ka përgjithsuar Allahu o pris besimtar me krijesat e tij, për të cilët ka treguar Allahu më dhurat që i kanë zbierë nga barazit e nanave të tyre dhe ata nuk dinin gjë. Sepse çdo gjë ka krijuar, nëse ka për kurthua që diesh e krijuar, domthonjë ka i fillim dia. Kuqë ka kry ka fillim dhe paradijet çka ka? yourance. Prandaj thon këtu që ky duke pranuar që dija është e krijuar, atë ka pohuar që Allahu pas sa qeni paditur përpara se dijë dhe ka krijuar, ka krahasuar dijen e Allahut me dijen e krijesave. Dhe Allahu i madhëruar është më i madh, është më dhështor dhe nuk mund të të nivishit këtë lloj gjëje. Ende kush e thotë këtë lloj gjëje, ai ka ka bërë kufër dhe gjaku i diesh Allahu dhe është detyrë për prisnin besimtarëve që ta ndoshkojë atë. Dhe nëse thot që dië allohu del nga gjerët e kryuara dhe nuk hynë të këto, sikur se del fjalla e ti nga gjerët e kryuara dhe nuk hynë të këto, atere në më thona i e kalen fjallën e ti dhe humin e ti që ka e thëmë për parë. Nënë po që se e parë nuk të dëgjë, të gjatër, dhe të rogjit këthe e të pëndohë nga fjallën e ti. Edhe këtu këshu dhët vërdetohet argumenti këndë ti, më thama amunit të lumë të lumë të abdërezisë. Kjo ka që occasionel suje për se bishëi nuk dëshironte të të përgjigjej. Më pas ulu dhe u dretuar Imamit dhe i tha O Abdurazis, ti thua që Allahu është i ditur, është Alim, i thash po, O Prince besimtar. A thua që Allahu është Samiun Basir, dëgjues shikues, i thash po, O Prince besimtar. Tha, a thua që Allahu, domethënë ka semë dhe basër, semë dhe basër, domethënë dëgjim dhe, dhe shikim. Me sa duket u ka pasur qëllim Imamuni, me sa duket pas për qëllimin që ka domethënë gjymtyr që dëgjon dhe shikon. Dhe i thash, i thot Abdullazizi, tash i tregoni pyet edhe një herë, Mamuni i thot, a thuaj që Allahu domthon gjithashtu ka dëgjim, domthon dhe shikim, siç thuaj që ka dije, i thash, nuk e them kështu të përgjithshëm princip besimtarë. I tha, çfarë do të joga në më tyre? Atëherë sot i drejtua Bishri Mamunit dhe i tha, o princip besimtarë, o njeriu më i ditur, o njeriu me me, me kuptim më të madh, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thon bel naqdi bi alhaq ila albaat in yahid wurteten mbi tkoton da ayi zhdu qata. Tha Abdulaziz i thash o prise besimtarve. Ta treguon per par në argumentet që tregova që njerëzit e gjithë kanë për detyrë që të pohojn për Allahun atë që ka pohuari për veten e tij. Edhe të mohojn atë që ka mohuar, edhe të heshtin atë kur Allahu ka heshtur. Dhe Allahu më dhuroa ka treguar që ai ka dije. Falamun annama unzile bi ilmin la dinis izditu me dien Allahut. Edhe paraun thash, inshallah ka dije, dë dë dhe Allah ne ka treguar se ish dëgjues dhe shikues, uhuwa as-samiu al-basir. Edhe un thash, ai është as-samiu al-basir, dëgjues dhe shikues. Dhe nuk na ka treguar, do të thonë, nuk e ka treguar fjalën dëgjim dë shikim, dë dë shikim, dhe shikim, fjalën dëgjim dhe shikim, do të thonë, që mos përfitojë një që ka gjymtyr si ne, domthonë. Edhe un thash, siç ka thonë Allahu, dhe heshtë, ku ka heshtur Allahu. Edhe këtu qëllimi më do lezi nuk është që, që domthonë, nuk është qëllimi këtu që, domthonë, Allahu nuk dëgjon dhe nuk shikon. Po qëllimi është domunë që ne shprehim atë që ka prequr Allahu subhanahu wa taala. Atë që ka treguar Allahu subhanahu wa taala vet. Sepse fjalët sema dhe boser është emër, më anëse se si më sa kuptohet, ka pasur qëllim tu domun ai mamuni ma për t'treguar domun që sipas te i biet domun që Allahu paska domun mjet mndsinin dëgjon si puna jone domun për ta pënjesuar. Edhe prandaj kur i thotë që ne themi që Allahu është dëgjues dhe shikues. Edhe Allahu s'ka thon Kam dëgjimë, ose shikimë Shkri, ne përmandin fjallit që ka tha në i Dhe këpjizohmë me, me tekstet e Koranet Dhe nuk, nuk dhevjojmë për tyre Edhe atere i thot mamunit Dhe i dhe redhdojt vishrit Nuk është për njësë ues Pra në mësë shpifni kunde ti i thot Ti thot a i mamunit o kupton Ate i thot vishrit Ti i thot pretendove që Allah u ka dhije Ate qësht dhije e Allahut Qëfar këpët një ka dhije e Allahut I thash sot në dilezizi, kjo është një gjë të cilën e di vetëm Allahu i madhëruar dhe edhe njohjen e saj Allahu e ka fshirë nga krijesat. Dhe nuk e ka treguar të, të gjë as me lajkeve të afërt, as profetëve, dhe as kujt përpara meje. Dhe askush mas meje nuk e di se çfarë e di Allahu, dhe di Allahu shumë më shumë madh dhe më gjerë se sa ta prfshi në të krijesat e tij. A nuk e dëgjuat se çfarë thotë Allahu i madhëruar, "Wala yuhituna bişey'in min 'ilmi", nuk prfshin asgjë prej dijes t'i Por veç apo që do ai. Ka thonë Allahu më dhuruar, "Ale mulghaybi wash-shahadati falayudhiru ala ghaibi ahada." Ai çështës së të, të dukshmës, nuk ja në të e shfaq gajbin e tij, çështën e tij askujt, përveç atyre profetëve që ai i është kënaqur këtyre. Gjithashtu ka thonë Allahu më dhuruar, "Wa indumu fatihul ghaibi la ya'lamuha ja illa hu." Ai ka çelësa të dijes, askush nuk i di ato përveç tij. Ai i di atë që është në tokë dhe në det, çdo gjëse që bie ai e di, çdo farë që është në rrëserën e tokës çoftë një hum po e thata ajo ndodh në libr të qartë. Edhe s'u ka thënë lloj më dhruar, oleu en na ma filadimi shجرة الاقلام والبحر يمد من بعد سبعه انهر. M'anëvdet fjalë të Allah, inna Allah azizul hakim. Edhe sikur çka ndodhën tok, çdo pemë që ndodhën tok të bëhet lapsa, edhe deti mbas ti të vinë shtat detra të tjerë thotë që të bëhet boj për to lapsa, nuk do mbaronin fjalët e Allahut, Allah, Allah subhanuhu teala është kënar dhe i urt. A e di ti u bishë çfarë kuptimi ka kjo? Tha edhe shritë ka këto që po themi ne, tha Mamuni, thuaj Abduraziz, çfarë kuptimi ka? Tha uprisë besimtarëve, Allahu tashtoft jetën, thotë Alloh më dhuruar, sikur të gjithë pemët e tokës, drujt e tokës dhe kallinj të tokës të gjitha të ndo të bëhen lapsa. Edh shkruhet me to, edhe detit bëhet boj, edhe mbasti 7 detra të tjera. Edhe krijesat të gjitha të shkruajnë këto lapsa. Për këtyre pemëve nuk do mbaronin fjalët e Allahut. Edhe ku mund të arritë do të Logika njëriu të se mendimi ti që të njohë madhështinë Allah të madhëruar DST, Dhe gjersinë e diës ti dhe numërë e madhë fjalëve të tijhët Dhe gjithështu ka thënë Allah i madhëruar Kullu kanë e lëbëhru mida dhe li kalimatë i rabbi Thuaj sigur tishtë të deti, boj për fjalë të zotit tim Lënefi dhe lëbëhru, do mbaron të deti për para se të mbaronin fjalë të zotit tim Edhe sigur të sillim Më basti si si si a i dhe mënë më në shtes Kusht ka mundësit të ta përkufizoj, ose ta përshkryoj, ose të pretendoj se njëfë këtë se qarështë. Kur me lajke, thot e aftë, than dhe përnuajn që ata nuk e dijnë, do të dijnë Allahot. Ka thanë Allah i madhuruar, kalu subhane ke le il me lena, ata than i pasër i tinga shdojme të Allah, nuk e min e dije, përveç të zinë amsovët i ne, ti i ditur dhe i urti. I madhruar, dhe s'u ka thonë vojë më dhruar inna llahu indu il musa allah ka diën e kiametit u jërzë lë ghyth dhe diën kur bukur sbeçiu o jalo ma fil arham dhe di çka në bariçet e nënave u ma të drinëvsum edhe tekse bugada edhe di se çfarë do fitojë çdo kush në të nesërmen u ma të drinëvsum bi jerdin famu do askush nuk e di se në çfarë tokë do vdes inna llahu alimun khabir allah është ditur më i njohur tha bishrin duhet patjetër që na tregosh se ç'është dija e allahut ose për ndryshe prisi besimtarëve Ot, po po shikon që ti po dredhon me përgjigje, kështu që, që unë edhe ti do jemi në dredhi njësoj. I thash, ti po murdhron mua për atë që më ka ndaluar Allahu dhe më ka bërë haram të flas. Edhe po murdhron mua për atë që më, për atë që më ka urdhëruar shejtani. Dhe unë nuk e kundërstoi Allahun dhe nuk shkeln atë që ka ndaluar ai dhe nuk i bindem shejtanit. Edhe as nuk nuk zbatoj urdhrin e tij. E pastaj thotë nuk zbatoj urdhrin e tij dhe as urdhrin tënt sepse ju të dy më urdhëror, më urdhërua të mua, domosije së shejtanit, gjithkundëste urdhën e Allahut dhe të të shkel kufit e tij. Fath ibn Lazizi, aty thot filloi popullësia më të madhe ai, domosije në prisë besimtarëve, në fjalë e ime dhe tha, "Hop ibn Laziz, të urdhëroi Bishri për atë që të ka ndaluar Allahu të ka bërë haram dhe të urdhëroi për atë që ka urdhëruar shejtani." I thash, "Po, pri besimtarëve." I thash, "Ku e ke gjetur?" I thash, "Në librin e Allahut." Tha, "Mos sill." فَكَاثَنَ اللهُ مَذْرُورَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ثُوَاي زوتييم اندالوي ايموراليتتين فشهت ادكشمن جوناقت بادريسيت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 për sa që ndodhen tokë që është halal dhe mirë dhe mos ndjini hapa të sheitanit ai për ju është armik i qartë ai ju urdhon juve vetëm për tkjia, për immoralitet, dhet që të thoni për Allahun ato që nuk e dini. Kjo është urdhë sheitanit, na urdhon ne që them për Allahun ato që nuk e dim. Dhe Bishri ndoqi rrugën e sheitanit dhe u përpush me të në fjalën e tij dhe më urdhroi mua për të që më kanë ndaluar mua Allahu subhanu teala dhe më ka bërë haram dhe më thot mua duhet thuash patjetër ç'është dija e shdia, Allahut dhe unë i tregoj se unë nuk e di dhe nuk, atë nuk e di askush përpara meje dhe nuk mund ta di askush mbas meje. Tha Abdulazizi këtu sot busiesh edhe më shumë, thot ai Imamuni dhe mbuloi gojën e vetot me dorën e tij dhe uli uli domethënë kokën për një moment dhe po i binte krevatën atë të qeshurave. Pastaj thot uh, Abdulazizi, pastaj më tha Bishri. Po qëse vin dy persona dhe ata janë zënë për dijen e Allahut edhe mbetuar me divorce. Në mënyrë tjetër thot, di Allah është vetë Allahu. Sot po qesë nuk është kështu, thot gruaja ime është e divorcuar. Tjetri thot, di Allah nuk është Allahu thot. Dhe po qesë nuk është kështu, di gruaja ime është e divorcuar. Edhe po të thon ti, na jep tash fitva, ky betimi jon, kush i sakt për ty, kujt për nesh është ndar gruaja. I thash, çfarë i thash? I thot bishi, çfarë i jep ty dy vetë ti? Thotë Dr. Zi i thash, un doti lejata të dy para para përgjigje, do ti lejata të dy të reagoj para përgjigje, por edhe edhe do ti lejata në ignorancën e tyre. Tha Bishri, ke për detyrë ja të japësh përgjigje, thotë. Sepse ti përgjithmonë dije, duhet të përgjigjesh atyre për pyetjen e tyre, ti nxjerresh nga ata nga betimet e tyre ose për ndryshe ti dhe ata jeni isoj në njësoj ignorancë. Tha Abdulaziz i thash Bishrit, a kam unë për detyrë të jap përgjigje për çdo gjë që mpyesen ata, edhe pse nuk gjeji para të pyetje përgjigje as në librin e Allahut, as në sunetin e Profetit trem. Dhe asë në më thënë nuk gjejt dje për të, edhe pse dhe më thënë e pyret si mund bëjnë i pyret cina mund të të budhalik, thabishri e budha tha ke për dhe dy të jepër ja përgjigje, thotë, sepse për shdo pyret e ka përgjigje. Thab dhe razizi i thash, kjo është ignorancë, pra ti që e thotë. Thab dhe razizi më pas ju të retoma mund dhe i thash, o për isi besimtarve e gjohë bishri, thot, që gjigje, për thabishri, a i thotë, më bëndë të tyrë që mund të jepë përgj detyrë të dëgjohet nga betimi i tyre edhe pse unë u gjej përgjigje për ta në librin e Allahut dhe as në sunetën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Thotë, nëse të vijnë ti uprisë besimtarët vijnë tre njerëz dhe ata janë zëmbull për yllin, për cilin ka treguar Allahu për Ibremin al-islam, të cilin ylli që e pa Ibrimi ku thotë, fele ma jna alay alay al-lail ra'a kawkaba. Ku ambul kurun bulunata që erdhi nata Ibrimin pa yll. Edhe u zon tre veta. Edhe njëri për tyën tha, gruaja ime është ndarë dhe nëse ky ylli nuk është Saturni. Tini tha gërimën e zëndar nëse zë ky yllin nuk është Marsi. Gërimën tjetri thot gërimën është ndar nëse ky yll nuk është nuk është Jupiteri. Thot në Fata thot në në në këtë në këtë betimin ton që bëm thot e na nxirr thot se kush prej nesh e ka gërun ndar apo jo. Ja. Thot a e kam unë për detyrë të jap këtyre përgjigje edhe të jap për detyrë fatva duke qenë se alloim a dhëruar nuk na ka tregutulli gjeje se kush është ky yll edhe as profeti i tij sallallam tha Maamuni jo ja, s'e ke për detyrë dhe tyre, as nuk e ke nuk e ke domosuri të jap përgjigje këto njerëzve. Ata i thash, nëse do vinte o, o prisin besimtarë tre veta. Dhe janë zënë për lapsat që kam treguar vlojë më dhëruar, për lapsat që hodhon shorts, Zekeria dhe disa njerëz tjerë sigurisht do ta merrte përsipër më vonë që ta ruanë, që ta, të kujdesë për, për Meryemën. Idh ul kuna aqlamu ayum yakfulu Maryam, kur hodhon lapsat tyrëse kush do kush do kujdesë për Meryemën. Njëri për tyrë thot, ato lapsa ishin për Ibakri, ti i the thot ishin për Druri, ti i the thot ishin për Kallami dhe thot të tre u bëtuan me që gruimi më shëndar po si këtu si çdomun. Po ne e përgjigje nënziher nga betimi i on, ndërkohë që unë thot nuk gjeje për këtë për këtë pyetje për thot përgjigje as tek tek fjalët e Allahut, as tek tek fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe unë nuk nuk ka, a kam për detyrë domethënë atëherë që t'i jap përgjigje për këtë edhe ti ti nziher ata nga betimet e tyre. Tha Mamuni jo, nuk e ke për detyrë. I thash oh prisë vizitorën, oz vin tre persona dhe ata kanë rënë në kontradikt. Por ato thirrsin që thret në mes xhenedit dhe xhenemit për cilin ka treguar Allahu al i mëdhur Kur'an, do të aذana mu'adhdhinu bainahuma threti thirrsin në mes tyre la'natullahi 'ala dhalimin, maldhimin Allahut qof mbi mizorat. Njëherë për tyre do të grohim me shëndar, po qese ky thirrsin nuk është për me lajkeve. Tjetër thot grohimë shëndar, nëse thirrsi nuk është për njerëzve. Tjetër thot grohimë shëndar nëse thirrsi nuk është për xhindve. Ka më të për gjigje, të dy të aktor përgjigje, të fatva dhonë betimin e tyre por unzie përgjigje për këtë azn librin e Allahut dhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi dhe sallam, dhe asna ka tregutë gjë Allahu dhe asi dërguar te sallallahu alaihi dhe sallam. A e kaun për detyrë të përgjigjë në tur për opicë besimtarëve? Thamamuni, jo, nuk e ke për detyrë. I thash, kthet vërtetuar për opicë besimtarëve, kjo gjë nuk më lejohet as mua dhe as kujt tjetër për veçmeje, që të gjykojë në mëtyre dhe as të bëj tur fatva, përderisa Allahu i mëdhur nuk na ka treguar të, të gjën librin e tij dhe asna ka treguar për këtë gjë profeti sallallahu alaihi dhe sallam kur kjo nuk lejohet për një për krijesave të Allahut, por të treqen krijesa që nuk i dim. A lejohet që të jave përgjigje për diën e Allahut? Kur dihet që kjo gjë nuk është treguar as në librin e tij, as nënetin e tij dhe as nuk ka treguarve të, të Allahut dhe as i dëngur e tij për kundazi, Allahu i mëdhëruar e ka përginjëstruar, mundon këshu, këshu që Allahu subhanetale e përginjëstorit bis, bishrin me anë vetprisit besimtarëve në pretendimin që e pretendojnë se unë kam bërë të dyja përgjigje për atë injorancën e tij dhe butollikun e tyre që betohen në ato lëbetimesh. Tha, "Tulum, Tulum Abdulaziz." Tha Bishri, "Një me një, tha, o prisi besimtarëve." Më pyetë Abdulaziz, "Që them Di Allahu, dhe unë nuk u përgjigj." Edhe unë pyet, "Çish Di Allahu dhe nuk u përgjigj?" Edhe ne e thotë, jemi të dytë në drejtënitë nga përgjigjja. Ndani për këtë çështje dhe lemtë pa argumentot kundër njëri tjetrit. Tha Abdulaziz, "O prisi besimtarëve, Allahu tash thohet." Bishri, "U mund." Ska përgjigje, argumentet ti u shujten, edhe të ashti thot ngelli pa argument për mendimin e ti që a imbron në cini i fëton njerëzë. Dhe të ashti thot, me drejtojt mua dhe me një qështje cira që pa mundur që të vërdetohat. Më, më pyët ti që të thot, më hënë, që të thot më në të saj që unë e pyëta, më thënë, që të thot më në të saj që Abdurazizim pyët dhe unë nuk përgjigja, dhe unë e pyëta dhe su përgjigjë. Thot, dhe unë dhe bishri o prisit besimtarë nuk kemi një sojnë në shëshin të thotë, sipse unë e pyeta, bishrin, pra të që në ka tërgurë allahu, pra të që e ka tëshmurë vetë, dhe ka tëshmurë me lajket, dhe pra të që e ka urtruar allahu profetin e ti dhe gjitë kryese që ta besojnë. Kull amën të bimanë zënë allahu min kitabë thue besova gjdo libe që ka zbyto allahu, këshu që e ka, ja ka bërë allahu dhe ty profetit ti dhe gjitë kryese që ta besojnë në të, Ata libra, të gjithë librat që ka zbritur Allahu dhe bish i oprizë besimtarëve, kundëstojnë që të besoj këtë gjë dhe ta pranojë atë. Dhe kurse bishin kërkoi mua diçka të cilën dijen në cilën sallojmë dhuratë ka fshehur. Nuk e ka treguar as me lajkeve dhe as njerëz të afërt, besimtarëve të turbut të afërt, dhe nuk e dihet as unaz bishri dhe as një prekrijesave. Dhe as kush që do vitë detin e gjykimit nuk ka burtë ditur ato thotë. Kështu që nuk kam se si unë të përgjigjem atij që që dhe ishte e sa këtë të prizë besimtarën, si kur bishit në pysë të mua dhe, për një qështje të cilë në din djetarët, dhe unë nuk e ditot. Ndërsa, nëse një qështje nuk e di asun, asë bisri asë një për krejesave, atër e thotë nuk ka këtu dë mund të shkatë keshje nëse nuk e, nëse imit gjithë barë në të thotë. Nuk, nuk është dë mund dëm nëse në dëmë nëse imit gjithë në të qështje. Që sjë çështën nuk nuk lejohet që të pyetë për ta dhe as nuk lejohet që të përgjigjit dikush për ta sepse Allah i më dhuroi ka ndaluar ta. Tha Abdulaziz, në thama Amuni, ju nuk jeni njësoj në çështën tuaj. Dhe fjalë jote u vërtetua Abdulaziz dhe u sqarua dhe u vërtetua argumenti jot kundër bishrët. Tha Abdulaziz dhe unë pash bishin ato që ngeli, thonë gojë hap nuk din çfarë thoshte. Mbas u sqarua vërteta priset besimtarëve dhe të gjithë aty që ishin prezent. I thash, o prisim besimtarëve, Wallahi më dhëruar ta shtot jetën, të kthehemi edhe një herë tek çështja dhe ta lësh çështën e dijes që ta thyej fjalën e Bishit dhe ta ndanzjeja në palarët e me dhëbit tim me argumente të tjera. I tha ke të drejtë Abdurrazi, thëm tha Mamuni, mirë, mirë bëre që e lektë fjalë, sepse do të shkonte me zhvisën e fjalë kota pa përgjigje për ne ashë gjëra të tjera. Dhe thot Abdurrazi, tash u prisë besimtarëve. Çdo kush që peshon me peshorën, duhet ta çojë peshorën në fund, do ta ti peshoj gjithë gjërat me të tot. Kjo është detyrë për të thotë. I thash obishër, a pretendon ti se fjalën Allahut xaliu kulëshe ka krijuar çdo gjë është një fjalë për të cilën nuk del asgjë? Dhe fjalat çdo i përfshin të gjitha gjërat dhe nuk lej asgjë pa futur në të, dhe çdo gjë hyn brenda saj? Tha sa bishi, po, kështu them, kjo është fjala ime dhe kështu funzionojnë të gjitha krijesat. Edhe nuk e lektu dgjojë me hyrëbdetur shumë tani vetë duhet kota. I tha, i thash o prisë besimtarë, dëshmo për të që po thotë. Tha Abdule Zizi, më pas i thash. O bishër, ka thonë Allah i më dhuruar, o stana tuk e li nefsi, të, të, të bërë aty dhët për vete në time, i dhe shtu ka thonë Allah i më dhuruar, o ju hadh dhiru kumë në lau nefse, ju parlemëronë në lau i gjithë të ruuni për vete së ti, i dhe shtu ka thonë Allah i më dhuruar, kete e barobë buku më la nefsi rrahme, ja ka bërë dhe të të të të të të të të të të të të të të të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 I tha Abdul Azizi, i thash, ka thënë Allahu më dhuron Kur'an, çdo vete do ta shijojë vdekën. I thash, a e përmon që vetja e Zotit Botrave hyn te ato vete që dëshiojnë vdekën? Atë bërtit Imamuni me Zotlar dhe kishte zënin e trashë, tha Ma'a Allah, Allahun e ruaj, Allahun e ruaj ta. Imamuni. Dhe un bërtitat e i thash, Allahun e ruaj, Allahun e ruaj që themi gjithashtu që fjala e Allahut hyn te gjërat e krijuara. Sikurse vetja e ti nuk hynte gjërat që dëshiojnë në vdekën. Gjithashtu do fjalët ti e tij nuk hyndë gjërat e krijuara, sepse si vëtetja e tij thot, sikurse vëtet di del prej këtyre veteve, të cilët vdesin. Fa bishi o bri si bezimtarëve. Ky mpyeti, le të gjej përgjigjen time, edhe mos bërtasi thot. I thash fol, çfarë dësh? Fa, nëse vëtia e Allahut është për emër ose më përdor ato filozofinë e veta, ose është të wahmën të wahmën thonë më vonë iluzion ajo është në të ohë më këpë një iluzin që është vëtë në fjallë, e cilë dhe në më në të vërdet këthej e të i diska tjetër, atër dhe këllë nuk hynë të gjërë të, të, të kryuara, ose për ndryshe pasaj nëse nuk është shuaj e hynë. I thashë, sa herë unë të themë që trego atë që ka thonë Allah i më dhuar dhe lërë shpigimin që ne nuk e dimë. Unë të thashë që Allah u ka vete dhe si shënë ka treguar i vetë Pastaj vetë me çfarë kuptimi do i le të jetot? Ti shpjegoj si doshtot. Ti më thuai mua thot, vetëm a hyn tek tek tek tek ato vetët apo nuk hyn? Dhe leje këto këto bezveset. Dhe më tha ti je njëri thotin atë thot, i qithet, unë nuk kam asnjë përgjithie për kësaj që që trëgohet tani. Të tha Abdülaziz nuk ishte përgjigje me bishri. Tha Abdülaziz, tha, shoh përsëri besimtarë. E theu me fjalën e tij dhe asgjëso argumentin e tij dhe domethënë u humbi ajo që pretendon të ai bidat e tij dhe u sqaruar për prishin e besimtarëve, shëmtia, mëdhëbi i tij, edhe shëmtia e shëm fjalës së tij. Atë mu drejtua mamuritën e thaa Abduraziz, u sqaruar argumentiot, edhe u thye fjala bishit. Tashi do të ke nevojë të sqarosh kto që na tregonet tashin nga Kur'ani dhe kuptimet e tjera, dhe çfarë ka dash Allahu më dhurojë që ta dëgjojnë gjithë ata që janë present këtu, se sot ndodhen shumë gjëra të shumta që për citet kanë nevojë çdo kush i dëgjon, çti kuptoj ato, ti njoh ato. Edhe këtu pasë fillon adoleshitet dhe shpjegon Ideën e përgjithshme të këtyre, të tyre tash nuk ka ngelur shumë kohë, kështu që e mbyllim me kaq inshallah dhe vazdojmë inshallah erës tjetër. Vazdon Drejzitë shpjegon pasaj idenë përgjithshme të të tyre ajtëve që trëgoi, pasaj kalon në një argumentim të tjetë, më më më më më pari, tjetër që komo më i fuqishëm se i pari. Tashin çështje tjetër domodin që një ajet që përmend Bishfit do ta trëgojmë inshallah në mësimin e ardhshëm. Me kaq që mbyllim për sot Allahu ashpërimë gjithë.